Astagfirullah boleh Orang nikah sama wanita hamil Tidak boleh Mau hamil di luar nikah Mau hamil dalam ni, Tapi suaminya meninggal tetap tidak boleh Sampai dia Melahirkan Sudah jelas Nanti dan harus terbuka Seorang so, wanitanya menceritakan Sebenarnya apa kalau suami yang, atau calon suami Yang sudah menerti berlaku calon istri ini sudah begini Apakah dia mau terima atau tidak Dan harus istri kalau dia benar-benar sudah sadar Berlaku dia sudah berlaku zina sambil bisa hamil Kemudian dia taubat dengan benar Allah Subhanahu SWT maha ampun Tapi jangan menutupi atau pura-pura tidak mahu tunjukkan kehamilan ya Carlo Barangkali baru-baru masih hamil Jadi dah kelihatan Jadi dia mau segera pura-pura Atau pura-pura nikah Supaya seolah-olah dia tunjukkan kepada keluarga Saya hamil dari suami Mana dosanya jadi dua kali Dosa besar lagi Karena akan terkait banyak soalan nanti Soal warisan tak boleh dia dapat Karena ini anak zina Bagaimana bisa dimasukin dalam warisan dalam soal muhrim karena dia bukan anak suami itu berarti dalam muhrim dah bisa kalau seorang suami ini dari istrinya melahirkan lagi banyak anak diantaranya perempuan dah boleh ini jadi muhrimnya karena bukan anaknya jadi banyak soalan oleh karena itu harus seorang wanita seperti, keadaannya seperti ini Allah SWT tidak tahu kenapa dia bisa berlaku seperti ini sambil bisa hamil tapi kalau memang dia sudah sadar Ini berlaku dosa besar Ini bukan dosa kecil Ini dosa besar Dan dia tapi masih bertahankan Anak yang digantung dari ibadah buan Atau dibunuh lagi Malah sekarang ada Orang sekarang kadang-kadang membunuh masalah Menatasi masalah Buat masalah lebih besar Dia malah membunuh anaknya Atau gugurkan anaknya Ini jadi pembunuhan izina bumbunuhan bagaimana ini hidup kira-kira sisa umurnya sisa hidupnya apa kau bisa tenang bisa bisa damai dalam kehidupannya begitu dia memiliki dosa na'uzubillah tapi kalau dia sudah tahu berlakunya sudah dosa besar sudah jelas segera taubat Allah maha menambun kesempatan pintu taubat masih terbuka Biar pun dosa kita sebesar apapun Masih Allah buka pintu taubatnya Kembali kepada Allah dengan jujur Kalau anda benar-benar ingin diampuni Allah Dan membuka jalan baru sama Allah Di antara kejujuran itu terbuka sama calon suaminya Kalau dah mau dinikahkan Udah tunggu Allah sedia yang memberikan pertolongannya Alasannya kalau saya cerita nanti tak jadi nikahin saya Ya kalau memang punya jodoh akan ketemu jodohnya bukan hanya ini orang Yang pitik janan kita simpan dan kita mulai kehidupan baru dengan dosa lagi dosa berbohong Ini bertambah banyak risiko nian nanti Bertaqwa kepada Allah Subhanahu ta'ala